V če dobro se spomnimo, je tam nekega leta 1972 se globalno zgodil en tak dogodek, ki, ki je začel premikati v smeri okolje varstva, da tako rečem. In takrat se je v Štoholmo zgodila prva konferenca Združenih narodov o okolju in razvoju. To pa zaradi tega, ker, je, ker so dimenzije onesnaženosti prišle, so, so postale tolične, da se ni moglo več mimo njih. E? Zdaj, takrat, smo imeli, takrat se v 60. se začelo odkriva, da z DDT-em ni vse v redu, da je kemična polucija nekaterih vodotokov pri, dosegla tolično stopno, da je prišlo do samo žiga reke, eh, da smo imeli tist eh, grozljiv interval eh, eh, smoga v Londonu, kjer je stotine ljudi umrlo, In tako naprej, Skratka, in takrat če ne govorimo o tretjem svetu. Ne? Tako da je leta 72 prišlo do nekaj prvega globalnega odziva. Zanimivo je to z našega stelišča, ali pa to odkot, odkot sami prihajamo, je tudi to, ker je takrat ranka bila zelo aktivna pri tisti konferenci. In kot, takrat smo v Sloveniji dobili tudi prvo zeleno knjigo. Ne? Ki govori o okolju v Sloveniji, dobili smo tudi prvi sekretariat, dr. Augustin ki je bil v bistvu prvi okoljski minister ne, v Sloveniji, ki je bil kot sekretar tam a, a, a, postavljen. In, a, tako da smo na podlagi tega, smo mi v Sloveniji v 70-ih 70 letih dobili tudi neformalno presojo vplivov na okolje, a, ki, ki, kjer so se. Pres, kjer so se Več investicije, kjer je sodeloval tudi denar Svetovne banke, presojale stališča okolja, to je delo en center na inštitutu Jože Štefan. Tako da bom rekel, je to vsaj gotovo toliko pomagalo, da, da mogoče nismo šli to globoko, kot bi mogoče šli, kot če ste spomnite, če ste kaj, no, verjetno, večina ne, ampak tisti, ki smo sivi, smo bili kje na češkem pa na polskem, kaj smo videli, kaj, kaj pravzaprav pomeni odsotnost kakošnekoli okoljske politike. Uh, trajnostni razvoj je pa prav 20 let po letu 72, leta 92, stopi, pride kot koncept, uh, zaradi tega, ker smo ugotovili, da parcialno seveda ne moremo tega problema rešiti, ne, da, ma, da je to samo en od momentov večjega problema, kako upravljati to zemljo, tako da ne škodujemo drugim ne, in da seveda zagotovimo dovolj hrane, Uh, uh, za uh, vse ljudi ne, in vemo, da v tem trenutku nas je 7,5 milijard, čez par desetletij nas bo 9 milijard, resursi ostajajo pa ne. Bak leta 72 smo mi dobili tudi eno celovito študijo, ki jo je takrat Rimski klub za uh, ki jo vsi bolj manj poznamo, če pa še ne poznate, pa to priporočam, priporočam v obranje, uh, me je rasti. Ne, the Limits of Growth, ki je Rimski klub naročil, to pač Torej, kot reko, trust intelektualcev, je, je dal svoj prispevek k tej svetovni konferenci. In to je bil prvi poskus izračuna iz, iz scenarijev, kaj se bo zgodilo na svetu, če pred predpostavko, da so viri omejeni. Z rastjo prebivalstva, z povečano ekstrakcijo. Pravi, kot rečejo, kot so rekli, filmo, ne, pri, pri izkoriščanju uh, uh, uh, naravnih virov, uh, se pravi, po, potem so upoštevali tudi krčeni gozdov zaradi, zaradi potreb po plodni zemlji in tako naprej. In uh, škoda, da nimam tega slajda, ki bi, bi bilo zanimivo pokazati tam, kjer so padejo točke, kjer po njihovem izračunu ne, je nekje leta 2016. One year. Ne? Zanimivo je to, da so oni potem na vsakih deset let delali pa ga dopolnitev ali popravek te študije. Ne? In uh, tako da jih lahko lepo razvrstite in v bistvu ključne stvari se niso kaj veliko spremenile, ali sporočila se niso sporuči, uh, spremenila, je pa fakt ta, da se je pa tehnologija izjemno izpopolnila, In to kar je takrat delal mit -o v veliki frame mainframe smo majhen, majhen komputer, ne, ki je bil veliki, verjetno ta soba so ali pa večji, uh, da je tiste grafe, da nas to naredi, verjetno uh, ima večjo zmogljivost tale telefon na mizi ne, kot pa hoča tiste stvari. Skratka, lahko danes mnogo natančneje in mnogo bolj uh, senzibilno stvari uh, upravljajo. Trajnostni razvoj je bil pa odziv kot predlog. Da si si spomnimo, kaj to je. Ne. Ne, moramo govoriti o ekosistemu, moramo govoriti o gospodarstvu, govoriti o blagini človeka in če bomo to vse na nek način skladili, na ta način, da upoštevamo tudi našo moralno zavezo, da našim zanamcem nekaj postimo, ne. bomo, bo to točka traj, da smo rečemo, trajnostni razvoj. Ne. Uh, jaz sem dodal tukaj spod, še nekaj upam, da vidite, ne. Angela Merkel je to pred časom povzela, ne. da ko govorimo o trajnostnosti, ne. Da Na, nam je bila ena stvar zmeraj jasna. Namreč, da je ta, tri delni, te, to tri tridelno načelo biti okoljoprijazen, socialno pravičen in stroškovno učinkovit. Ne? Cost efektiv. Story of Staff govori nekaj o tem cost effective. Ne? Govori o, o tem, da je uh, ta dejavnik Ključen pri našem gospodarjenju. Ne? Kapitalistična proizvodnja pač ne more delovati trajno, ne trajno, trajno v koliko ne producirati dobička, z katerega lasnik ponovno vrača skozi modernizacijo svojega svoje tehno, proizvodnega načina nazaj v proizvodnju. In če smo dobro poslušali historijo stav, je tam koncentracija na consumption. Ne, jaz kot marksist no, nečin, bi rekel, ne da hapsala, ne, be careful, ne, uh, proizvodnja. Ne, Mark se reče proizvodnja, proizvodnja tista, ki poganja, ne, ker dobiček je v funkciji proizvodnje. Ne, zato, ki ko se, ko se producenti razporedijo na svobodnem trgu, ne, ne, zmaga tisti, ki ima dobiček zaradi tega, da je lahko modernizira svojo proizvodnje. Čimre, tisti, kjer tega ne zmore, propade, ne, ga ni več na trgu. Ne? to se s socializmom zgodilo, Poskusi socializma so bili pač odgovori, odgovori na nestabilnost uh, kapitalizma v tam nekje do leta 1930, ko smo šli iz krize v krizo, uh, Je to pač bil poskus, en je bil pač korporativizem fašističnega tipa, en je bil rasizem nacističnega tipa, en je bil pa komunizem poskus da z planskim načrtovanjem rešimo problem nestabilnosti, ki je pahona milijone ljudi v, v, v, v nesrečju. Ne? Ampak zato proizvodnje ne smemo pozabiti. To je ključna stvar. Ne? To je največji učitek temu filmu, ne? da je, kako mi proizvajamo s tem, da mogoče še en element, ki mi zadnje čase prav matra, pa tu imam pametne glave, pa mogoče mi kjer kak povedal o tem namreč, mi zelo dobro gledamo, ne, pa rečemo, ok, leto 72, po leto se srečamo z enim problemom, takrat tudi, če ne govorimo o klimatski sprememb, pa ne. Spaj, tega, tega koncepta podnebnih sprememb zaradi uh, antropogenega dejavnika, izpuščanja uh, velikih količin uh, uh, toplogrednih plinov, še ni v tej zgodbi. Ne. Ampak, če se dobro spomnimo Značilnost proizvodnje tiste dobe je podceni proizvod narejen na traku. Štanca. Čik, čik, čik. Ki se seveda robotizira potem s časom. Ne? Pa to je, panko, kjer potrebuješ ti veliko manualnega dela. Ne? Zdaj, ti, rabiš, ti rabiš ljudi. Ne? Kaj imamo, ne? imamo? Imamo proces, izjemen proces, ko ljudje zapuščajo svoje ognjišča, kot bi rekli, ne, in gredo v države ZDA, Nemčija, Francija, vse te industrijske države in polnijo te linije, da proizvajajo. Pozaj pa nekaj zgodi. In tako bom rekel, če bi pogledali, je še socialistični eksperiment, če deluje, ne, še spremla, nekako zagotavlja svojemu prebivalstvu neko blaginjo, kar se stav tiče. Ampak ne. pozaj pa nekaj zgodi, pa bo prije Do ene mikrorevolucije, namreč do računalnika, do mikroprocesorja, ki pa revolucionira produkcijski način. In ne samo to, da omogoči robotizacijo, se pravi, ni več potreben človek pri sami štanci, ne, ampak omogoči tudi izjemno fleksibilnost samih same, stvari, ne, ker ti lahko danes pravzaprav proizvedem na isti liniji šest različnih proizvodov. Ali pa recimo to, kar sem videl v Düsseldorfu, ko je boš predstavljal svojo pakirno linijo, dvakrat po 18 tisoč keksov spakirajo na uro ali na minuto, vse ne vem ne, skratka, Ampak kaj to pomeni? Ta linija je bila prodana v Meksiko, ne? V Meksiko kjer pakirajo nekaj znamenite njihove kekse, ki jih vsi tam pečejo, ne? ampak bo ta keks tako poceni, da bo v bistvu povozili so malo lokalno proizvodnja. cenovno. In zdaj se prašaš, vrhunec špica tehnike bo usvarila lokalno obsolenc, ne? Prav, odvečnost ljudi, ki so predtem to delali in prodajali. Ne? In potem se človek vpraša, ali konzumer, seveda ima blazno močljenje, ampak način produkcije je tisto, kamor moramo mi se zapičiti. In tukaj prijem pa zdaj do ene druge zgodbe, ne, uh, ko pišeš, ne, aktiviraj se, ne, je tu zgodba, kako bi rekel, je na nek način takšna. Samo na je hotelo, da v tem, ljudne, ne, Düsseldorfu, ki sem ga omenil, kjer je bilo eno svetovno srečanje glede uh, uh, uh, hrane, sem se sedel poleg ene gospe, ki se je izkazala kot članico sve, nekega kauncela, ki ga nestleje Nestle, kot ogromna korporacija, ne, In beseda z besed, bla, bla, bla, se pogovarjamo in naprej, ja, da imajo blazne težave, zaradi tega, ki so ljudje začeli zavračati sol slane proizvode ne, pa cuker. Ne, in cuker. Zdaj seveda njihov njiho asortiman je ta. Ne, seveda, mi si na sol in sladko reagiramo zelo, ne, ta teksturo samega, produkta, ne pridelane hrane, produkta. Ne. In to je se za njih, seveda, opi kolino, ne, to tako je za njiha malo dolje. In tu moramo zdaj vedeti seveda eno malenkost, da je ta model izjemno ranljiv. Da mi naravimo pripričati vseh, da bi ga prepričali, da mogoče treba kako sprememo narediti, ampak je potrebno samo pripričati tisti delež, ki zagotavlja return on investment. biče to je pa prv procenta. In največja težava, ki ga model ima, je to, da mi ne, nimi ne konzumiramo. Ne? To je, zato je Boše rekel konzum. Ne? Če ne te konzumirali, če te ostali doma v strahu, ne? Bum, ni dolko, ni, ni, ni, ni dnarja, ni plač, ne? skratka, cel model pade se se suje, mm, nič, prah, potem se ljudje začnejo se ukvarjati pa z bolj osnovnimi stvarmi, recimo kot je tole. Ne? Ne? Uh, to je spirala nezaupanja, uh, jaz jo rad pokažem zaradi tega, ker mislim, da je ključna za razumevanje uh, skupnosti, v katerih mi živimo. Ne? o informacij, kakož nikoli, ne? ali o mojem otroke v šoli, ali o tem, kaj je v nekem proizvodu, ali o tem, kako zavrati svoje, svoje delovske pravice, ali o tem, na kak način se soočiti z politiko. Ne? Kakožnokoli pomanjkanje informacij bo na individualni ravni povzročila negotovost. Ki bo seveda, če nimamo odgovor, kako se soočiti z tem zadanjem, ne bo povzročila tesnobo, ki se bo prerasla v strah, ko pa smo mi v strahu, se pa začnemo obbranih. Tudi na ta način, da pokažemo agresivnost na zemlji. Sovračujem se, da konflikt. In mi imamo takih brez brezbroj v Sloveniji. Ravno zaradi tega, ker zakaj, pa nimamo, ker zakaj pa imamo pomanjkanje informacij, ne? Uh, ali pa pravih informacij, ali pa kakšnih koli informacij v današnji dobi, ne, je tudi zaradi tega, ker, ker se nam je zgodila ena pri tej poplavi informacij, da ne veš več, komu bi kakoli bi zaupal. Kar pomeni, da se moraš zelo, zelo miniaturno vnašati na nek način, ne, v svojem okolju. In tem, da seveda živimo v družbi, za katero ste v zadnjih parih letih slišali tisočkrat verjetno da ne sodeluje, ne? da ne znamo sodelovati, da nikakor ne znamo. Ne? Še pa jaz odkrito povedano, to ne verjamem. Ne? Jaz mislim, da je to popolnoma napačna teza, da je to najlažji odgovor na, na problem, da je to izgovor hegemona, ki nam pravi, da se nič se ne da spremeniti na ta, pri, pri, na, na, na ta način. Jaz ne verjamem v to. Vrputanica je primer tega, da ne zna sodelovati ti če mali film, v kateri jim ne čez dobro je, pa Res da imamo pa težave v sistemu javnega upravljanja, kjer je zahtevamo zaupanje, ki ga ni. En, en primer ne? je ta. Vodkot to prihaja. Imate dva osla, ne? ki imate na vsaki strani kupico sena, identični seveda, poskušate doseči sil, se nahraniti na ta način, da Vlečeta, ne? Pari kakor, to ne rata, ne? Ne, Dokler osla kot osla ali muli, v našem primeru, ne odkrijeta, da je boljši četven zlite to skupaj, ne? Mhm. ne? To je, bi, bi k temu samo eno, da to je ena zelo stara, ljudem mislim, da je zvet in se hvala, ne? Ja. Se, se okay. zelo, zelo zanimiva zgodba v peklu in nebesih. Ja. V kakšna stvar? Čist enato. Vsem. In peknem nebesa so zgrejena tako, da ful ena tr, fur, fur dolga miza, za katero sedijo ljudje, ki umrejo, ne? ampak na mizi je polno jedače, pijače, kar si zamisliš. Vsem na Ampak Samo eno je, ko človek umre in pride v nebesa in peknem, v eno napaku, vtrde roke, ne more jih več spleniti. tukaj, s čem je razlika med peknem nebesi? v teklju so vsi žalostni, tukaj v nebesih vsi zadovoljni. Pa vse mi je enako. Še mi povante. Z to, v vsa ne hoče. A meni, ja, jaz, ne? Tako? Na njole? V nebesih pa samo obzame, pa da sosedom. Pa je to tukaj, dobra. Uh, da je to stara ne, modrost, ki nam veliko pove o sebi, ne? Kak je že ono, ne, afriška, ne? Če hočeš priti daleč, ne, idi skupaj, ne, skupini. Uh, to je pa izobraževalni plakat kvekerev, ne? Kvekeri, pa, pač njihovo je. Ne? The tumult, Quaker, peace and social witness, je to njihovo. Zelo dobra, bi pa dodal eno, mogoče čisto za joke, ne? ker pa na Slovenska je navada, govorimo vice na takih priložnosti. Ne? To je od Žiškovih časov iz osnesi, ne? In uh, Če smo že v nebesih in peklu, ne se uh, župnik pa ra, rabin se peljeta v kupejo na vlako, ne? In venim, tamo to starbic, to je stolic starbic. Se pravi, ko se ta razmerja bila mnogo bolj ostra. In pravi župnik uh, rabino, veste, vaše, vaše, vaša nebesa so pa omazana, smedljiva, nikak ložna. Pa pravi rabino, ja, veste, vaša, vaša nebesa so pa krasna, lepa, super, samo domikir nobenega človeka. <laughs> Ampak, in če želiš pacificirati nožico, jo de-autonomizirati, moraš dati trde roke bi, bi da. in pa je ne razkriti skrivnosti, da je možnost hranjenja drugega. Ne? Če ta veščina odide iz kolektivnega znanja, ne? Uh, Potem imamo težavo in jaz mislim, da mi imamo to težavo. Mi smo na nek način se odučili s tem, ker smo imeli zmeraj omniprezentno državo, neko birokratsko plast, ki je odločala vse za nas in ti nisi rabel niče misliti in tako naprej. Pa je dovolj, da ti to eno tretino ali pa 40 ljudi na ta način onemogočiš. tako da rečem. Tu zaradi tega, ker pač po naravnemu tretini nismo pač enaki. Ne, ne po pameti, ne po spretnostih, ne po veščinah, pridemo do točke, v kateri moraš dočahati par let nazaj, za to, da ljudje odkrijejo, da ne rabijo oblasti vprašati, vse se je ne. Tako preprosto je to. Ne. In vse to vrenje in ti mali projekti ali pa te, te mala srečenje, ta mala sodelovanja, ki se v tem trenutku dogajajo, so, jaz upam, samo začetek in vam reči, gori je paničen strah. Jaz se je da je, ne, zaradi kar da niso potrebni, ne, ne, ti ne rabiš. Ne, zato bojo probali narediti vse, da bi ostali potrebni, da brez njih nič ne moramo. Ne moramo brez razpisov, ne moramo brez projekta, ne moramo brez tega, ne. Ampak, gledaj, bomo vidi, ne, da se vrnemo zdaj mi odpadkom. Ne, to je milje, znotraj katerega delujemo. Ne. Tako je bilo pa z odpadki v Sloveniji leta, mislim, leta 62 se se vidi. Ne? Rene, no od nas ni toliko star. To brek je brekje drave. Na je, ko prije visoka voda to odnese. Ne? V 70-ih, to je naslovnica knjige, ki je šla takrat uh, uh, po tisti konferenci, leta 2017, mislim, z leta 78, od Petra Likanja. ne Domovina si še kakor zdravje. Ampak, če dobro pogledate to sliko, to je počmarno goro, mislim, da je vodica nekje tam. Ne? Viš, ne, da je to, Tam je ne se pravi, tu smo že, hiške so že zgrajene, ampak, ko dobro pogledaš, vidiš, da so to nekaj komunalnega, ampak večinoma je pa industrijskega odpadka tukaj. Ne? Sodi, neki tekstilni odrezki, ne? se je to navažalo in potem se je prekrilo in je verjetno še danes tam ne Struktura se spremenila na onih prvi. Če, če bi se dalo bolj še videti, eh, jaz sklepam, gledam to, koliko ko se malo vidi, eh, je... Mislim prav, ne? To se je sam ne? Kobi, eh, Je bolj taki robusten odpadek, bolj kosovni <tus> odpadek. Ne? se je tudi nekaj, ne? ker resnici takrat ljudi tudi niso imeli ne vem koliko odpadkov. To zgodovino, če bo Bog dal, bomo še enkrat napisali. Ne? To je pa leta 2014. eni od deponij. Ne? To je v struktura popolnoma drugačena. Plastik. No, in to, kar je v Vrečka. Ne? To, ne vem, če bi ne, ne bi šel v ta detalj. Ne? Uh, je pa res, da se v te družbi nekaj tako v odpadki soočimo z, z enim problemom, z kaj, ki jaz mu pravim, ne, da, da to neko zavračenje strateškega elementa. Ne. Zdaj, mi, kot, mi imamo neko lokalno skupnost, imamo neko nacionalno skupnost, pa imamo nekaj nadnacionalno skupnost, ampak v vsakem primeru tudi v lastnem gospodinstvu mi strateško načrtujemo, v teh dveh letih bomo kupili pravni stroj, ali bomo kupili, ne vem, tisto, bomo nabavili to, bomo se preselili na podeželi, kaj vem kaj, ne. Pak damo temu prednost in temu podredimo svoje resurse. Ne? Strategija pa pomeni to, ne, da poznamo stanje stvari, da si postavimo prioritete in izdelamo strategijo, ne? kako bo se bomo vojevali, ne? bi rekel Grk. Ne? načrtujemo potem posamične korake in to spremljamo in adaptiramo izvedbo, v kolikor gremo stran od cilja, ki, ki smo ga postavili s prioritetami. Ne zgubljamo se pa storih, ki jih nismo dali med prioritete. Naša težava pa je, da ste verjetno veliko krat tudi sami. Ne? Pa kdo te rabi vse papire, dokumente, to tudi vse končav v predalih, Ne, kaj bomo s tem, pa dajmo to, brez to samo en dnar služijo, kaj bomo s temi dokumenti. Potem pa prašaš istega človeka. Čujem pa, kako pa misliš, kaj pa za prihodnost? Ja, vse ne vemo, kam gremo, se čez brez veze, kot kako niče ima pojma, <sluzni> si sam sako stran ne?? vsako stran. Visti sapi, dvoje, ne, ne želi imeli strategije, na strani, kar je rahlo, po moje, otročje. Ampak po drugi strani pa nakazuje na en problem, ki je pa mentalne narave o tem, Da, pa vsako te, ko bi ga vprašal za njegovo strategijo, bi imel pa zelo jasno izdelano, vsaj rudimentarno strategijo. Ne? In toliko bi bilo moje za uvod tem, da odpadki so samo posledica. Odpadek je posledica in če, če, če jih želimo preprečiti, če jih želimo zmanjšati, se moramo znati soočiti z razlogi zanje. Nekaj je v potrošništvu še več je pa v proizvodni, tako kot reče eni, ne? ker daje tudi delo ne? in delo danes podrejemo vse ne? in za to, da bomo, da bomo dobili delo na mesta, smo pripravljeni prodati še ga te, samo delo na mesta, ne glede na to kakšna soba, kako trajnost nasloba, kako trajna so, ne? Ne? V resnici imaš pa že v tem trenutku eno ogromno količino možnosti, Kamer bi bilo potrebno se pravzaprav Sloveniji blazno v smeri, glede na to, kam se svet razvija, to je cela, cela diskusija, ki je nažal za Slovenijo ne vodimo, zakaj ne vodimo zaradi tega, kaj se nišče ne ukvarja z strateškimi vprašanji, ne? vsi okoli nas pa sem, mimo grede. Ne? Je to, da smo kar se hrane tiče sadja in zelenjave, to, kar lahko pridelamo na svoji zemlji, pokriti samo med 30 in 35 odstotki. Se pravi, mi te hrane, sadja in zelenjave, na dve tretjini uvozimo, malo več. Kar pomeni, da če bi mi samo na strateški ravni rekli prioriteta je zgradne, ekološke, lokalne proizvodnje, za sadje in zelenjavo, ker bi potem tudi veznar krožil na vzlogel, bi lahko zaposlili kar precejšno število ljudi. Mimo grede, jaz pojma o tem kar se tiče ekolo ekološkega kmetovanja, nisem kmet, jaz iz delovskega fertla uh, ob tovarni automobilov doma, ne, na pol urban, ne, uh, imeli smo pa vrt, ampak če o te vprašali, največje te v Sloveniji, kar se, ki se, se ukvarjajo z vrtičkanjem, ne, so, uh, in to so ta Klub Gaja, jih kdo pozna? Za njimi stoji na, ena firma, ki prodaja neke pripomočke za vrtičkanje, ne, Uh, in tam imajo kar mojster, ne uh, in zdaj, se jih, upam, da prav reko. Ne? Uh, 250, 250 kg na 150 kg, mislim 150 vrta hrane se lahko razvija. Ne me drža za beseda, da sem to pozabil, kar gre na rovaši starosti že. Ne? Ampak je tu nekaj, ne? in pravi, ko koliko je teh v hektarjih. To ni veliko. Če bi želeli nahraniti svojo vlastno populacijo, s temi kilogrami. Še če mi reči. Ker ker mi kot ljudje nismo vzeli oblasti pod nadzor in je govorili, to je naš strateški interes, je ona seveda delala po svoji pameti oziroma tankers, ker je bila moč. Ne? In je v zadnjih letih Slovenija, oziroma v zadnjih dveh desetletih Slovenija bolj manj gradila uh, uh, pridelavo uh, koruze, tudi za namene bioplenarni, uh, prirejo uh, mesa, kjer smo samo uskrbili, pa še kaj več, ne? Uh, in tako naprej. Ne? Se pravi, neko strukturo, ki pa je, seveda, moš možeš tako premakniti v tem trenutku. Ne? Ne možeš. In je To en del problema. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker mi imamo, kot smo rekli, 150 tisoč ton odpadne hrane v odpadkih. To je, je to, če imamo nekaj okoli 700 tisoč odpadkov, vse skup. Zanimivo je to, ne, da ta številka zdaj malo pada. Ko smo se fajčili proti sežgalnici v Kidrči, je bilo pa 850 tisoč ton, ne? že takrat pa ni te ene tehnice, nisem imeli v državi, oziroma dve so imeli, ena, eno vreblani, ena pa ni delala. Ne? Ne? Pa so vedli vse na tono, točno kakaj je. Ne? Ne? Čim več, zato, ker moraš nekaj imeti za sveživanjeca imeti. In uh, uh, to je to. Tako da, to je kontekst, znotraj katerega je treba razmišljati. Ker ni odgovor samo v na strani odpadkov, ampak tudi v tem, kaj mi v bistvu prej naredimo v produkciji. Ne, zakaj to produkcijo, na kak način jo bomo o, o, oblikovali, zakaj so robotarnice, e, predodnovalnice e, e, izjemno pomembne, zato ker pokažemo to, da se da, seveda stvari delati popolnoma drugače, da, da pa morajo imeti se, v sebi e, e, do tega, da pokrijejo še, še, še hran. Ne? Ker potem imaš tudi populacijo, potem imaš tudi ljudi, ki, bo, ki začnejo prihajati, ne? Ki, ki, ki, ki lahko ti Tako smo so prej začeli že to temo, ne, dvigneš ljudi iz luknje, kjer, kjer, kjer so se našli v bistvu ne po kri.